Salmul 53 Dumnezeule, într un numele Tău mântuiește-mă și într-o putere Ta mă judecă. Dumnezeule, auz rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarceva cele rele vrăjmașilor mei. Cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bună voi voi o lăuda voi numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m ai izbovit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu.